Bai, estanda leloarekin ospatuko da durangoko berroita mazazpigarren azoka. Erran bezala, benduaren zazpitika maikera iraganen da, sorkuntzaren eta bestaren estanda irudikatzen duen kartela izanen da, Ruben Ramos diseinatza jakundutako kartela izango da aurtengo irudia, eta urtengo edizioaren inguruan mintzatu aldi izan gara. Beniat, gaztel urrutia gerediaga elkarteko kudeatzaiarekin. Bai, bai, hori da asmoa, el hori da bintzat ametza, ezta. Eh, uste dut, es guk bakarrik azoka saleak biren guztiak asken urte bietan, ba, ikusi dutela penaz, ba, bueno, orain dela urte di azoka virtuala bakar-bakarrik, ia aurre aurrekoa baina edukiera mugatuarekin eta e, muga hondiekin Eta deno genu kalaburoa, maegu no maten heldu garzuela, ez da? E, lehen ezagutu duguna azoka, e, ateirekin azoka, eta, eta jendetzaren azoka, eta jaiaren azoka. Eta urten hori barrezkudatu nahi dugu, eta horretarako agere, horretarako agere, hori Hortara dator, estanda, neloa? Hain zuzen ere, hain zuzen ere. Ziklo itxiera da, azken bi urtetako hibiliaren itxiera bat. Eta bizipozari... Bidea emean nahi diogu, e, bueno, estandaren kontua ez, eta azokaren kontua gu da honetan, eta azken hilabetetan, edonun ikusten ari garen kontua ez, eta, e, jendeak kalea nahi du, harremanan nahi du, ukitua nahi du, eta zerra zanik ez azokan ere bai, ez hori uste dugu baintzat, horregatik jarri dugulelo hori eta gombiapen banta, azken baten e, etortzeko, ariketa eta etortzeko eta azokas guzatu desan. Bi urte hauetako esperientziak ere karri dizue ba, online denda bate plantain jartzea eta ikusirik zerenako maitzak eman dituen online dendak ere segituko du horten? Bai online dennak aurten e, segituko du azkookalettzen digute edo diuzue beste online dennarekin zer gertatuko den eta betirako gelditzeko etorriote den edo bueno ba horri ezin diogu erantzun ez go aurten bai aurten erabaki dugu online lena egite eta zergatik erabaki dugun. Eh, ikusi nahi dugulako azoka normal baten, hau da edukiera mugari gabe eta jendearen joan etorri mugari gabe, baina zer nolako arrera daukan eta ia benetan zerbitzu den dene ez Eta bero erabakiko dugu, aurrerantzean online dena mantendu darduen asokak edo ez. Egia esan behar da dugu gure apustua, aurrez aurreko asokaren naga. E, aurrez aurreko asokan dagoelako ukitu hori, igurtzi hori, harreman eh, hori, eh, E, Taldetasuna aurrez aurre egiten da eta guke aurrez aurreko azokaren apustu egiten dugu, baina badakigu aldi beran, baiende batek dena elako arrazoi agatiko, ezin goduela Durango etorri, egun horietan, eta hori ere aukera eman idie gu parte hartzeko azokan. Bauru harre, Durangoko azokan aurten, oiko espazioak eta sorkuntzen inguruan antolatutako itzorduekin, osatuko da bosteguneko egitaragua, eta azar zeharre programazioaren berri emanen dute.